Vi kommer in till Poppis podden. Pao. Avsnitt 3. Yes. 3 veckor har gått, Linn. Mm. Ja, jag heter Linn. Jag heter Victoria. Och eh, i Poppis podden pratar vi om sånt som är sjukt, sjukt populärt. populärt. Det måste ni ha fattat för det här laget om ni har lyssnat på podden. Mm. Jag har ni inte lyssnat på de tidigare så gör det. Mm. Vi har tidigare pratat om Harry Potter och Justin Bieber. Precis, men idag så har vi helt bytt spår ska ja, vi kunna säga. Verkligen. Mm som inte vi är så här sjukt eh duktiga på Nej. men intresserade av. Ja. Det är um, ju sjukt populärt så därför är vi intresserade av det. Ja, det är helt vansinnigt populärt. Mm. Vi ska prata om dataspel. Yes och eh WoW. Ja. Säg man så. Ja, så säger. Inte WoW. <laughs> jo, WoW. World of Warcraft. Warcraft. Yes. Ja. <laughs> Jag vet knappt vad man säger. Det. Har du spelat det någon gång? Aldrig någonsin. Jag har heller aldrig. Det lockar mig inte alls det här dotta spels. Fortfarande inte. Nej, för vi har ju träffat en kille som heter Frej mm. som är 16 år och han är ju riktig eh, gamer oh. alltså. I det här avsnittet behövde vi en expert mer än någonsin för kan man ju mm. se. Och då blev inte du sugen alls när han, när han pratade om... Alltså, det här våldet och blodet och skjuta ihjäl zombies, jag vet inte. Men du inte. gillar ju sådana serier. Mm, men jag behöver inte göra det själv. Då ja. kan man ju titta på det. Det är bättre istället. än vad någon annan gör i. Ja, <laughs> precis. När man börjar spela så blir man säkert fast, liksom. Du ja. då, Lin? Ja, men jag har aldrig spelat... Uh, uh, jag har aldrig spelat World of Warcraft. Jag har aldrig spelat något sådant online-spel. Nej. Jag har spelat The Sims-spel. Och det seems gjorde jag också. Vilka hör jag spela sig. Då kan jag ju spela på samma sätt som ja. som fri brätta oh. att han fan spelar ju liksom mm. flera timmar mm. om dagen. Det det kunde jag också göra då. Jag kommer ihåg när vi fick det. Då fick vi ha en äggklocka hemma så att jag och min bror fick turas om en timme var och så ringde det. Nej du inte så du gillar, du har ja, Jag har ju tendens att sitta inne i mig. Det är därför sen att jag får hålla mig väck annars kanske jag blir fast i någon zombievärld. Sen så spelar jag jag har rotat fram mitt gamla Super Nintendo nu och mm. brukar spela Super Mario Super mm. Mario World. Mm. Det tycker jag också är roligt, men det blir man inte riktigt lika fast i. Det har ju spelat tusen gånger också så mm. det man vet ju vad som kommer hända. Ja, det är sant liksom inte så här. Mm. Det är inga överraskningar. Nej. Men dataspel är ju ganska aktuellt också just nu eftersom Dreamhack den stora dataspelsfestivalen är pågår just nu. Du säger det allin. Ja, jag <laughs> jag vet det. inte. Ja. ja, det ja, det stämmer. Ja. Du är du är inte där. Jag är inte där. Nej. Och han det varit heller. Nej, det har jag inte varit. Men... Kanske vi ska svänga förbi på vägen hem vad säger du? Det är Trenden i Jönköping. Jaha, okej. Okay. Nej, då tror det. Svänger vi inte förbi. Den har varit det i alla fall, jag okay. kanske är lite dåligt på att läsa. Ja. No. Eh, ja, men eh, Freja i alla fall, 16 år och en riktig gamer. Mm, nu lyssnar vi på honom. Yes. Det här är nog det ämnet i en podcast så so, so far som vi har minst koll på tror jag kanske. Ja, för några såna super rookies som är i Victoria, vad är liksom det första som vi behöver veta om World of Warcraft? Det är nog att det är mycket kom mer komplicerat än vad det ser ut liksom på bild. Som de flesta när jag pratar med folk som är, med folk som inte spelar er spel eller World of Warcraft då eh säger ja men det är väl bara grund och dära monster. World of Warcraft är ja, mycket mer men samtidigt just det. Men det är mycket mer runt omkring. När vi skulle researcha lite in föremålet så sökte vi på Wikipedia bara på World of Warcraft och jag förstår ju fortfarande inte vad det handlar om. <laughs> vi har ju skrivit i våra anteckningar allting och sen bara vad handlar de fem utropstecken. Kan du på ett lätt så lättförståligt sätt bara förklara för oss vad vad det går ut på liksom? Det går ju på att man ska gå runt i ett uppdrag som man får av av vissa personer eh så det kan vara allt från att döda 10 stycken av det här monstret till att samla de här 10 styckorna grejerna eller bara gå till det här stället och prata med den personen. Och under tiden får man XP så då görs det så man, man levlar upp så man blir bättre karaktär, blir starkare. XP. Ja, experience points. Det vilket gör att man då når ett speciellt antal poäng då. Eh så går man upp en level och sen så behöver man ännu mer såna här poäng för att gå till vidare till nästa nivå. Och det finns ett maxnivå men det är väl tar ganska lång tid att ta sig dit. För det kommer nya maxnivåer för varje expansion pack är det så. Ja. Eh och förut var det att de la till 10 stycken, nu har de börjat lägga till 5. Fick ju folk börjat klaga på att de blev lite lata men ja, jag vet inte. Det är ju, ska vi säga, det första eh Warcraft spelet. Det kom ju 90 94. Orcs and Humans. Ja. Okej. Ja. Det är en ganska stor skillnad mellan de Warcraft spelen och World of Warcraft. Och folk som vet lite med om det brukar lå de en skilja på dem. Okej. Okay. För Warcraft är då ett mer strategispel där man bygger trupper och slåss med arméer. World of Warcraft är man då inriktat mer på en person eller man spelar som en karaktär. Och så ska man tas den karaktären vidare i den här världen som finns. Alltså, World of Warcraft är, här har jag läst mig till, ett så kallat MMORPG-spel. Ja. Vet, vet du vad det står för? Eh, Massive Multiplay Online eh, Role Playing Game. Exakt. Åh, oh, en applåd från Victoria. Det Och World of Warcraft bra. är det största eh, MMORPG-spelet i världen. Ja, eh, det har just nu runt 10 miljoner subscribers, som brukar kalla dem, det vill säga personer som betalar är ju 150 spänn eller 100 spänn bero på hur man betalar pengar i månaden och då har det 10 miljoner personer. Det är ju galet. Ja, de har haft DCK i runt 14-15 miljoner personer. Dock har World of Warcraft blivit gammalt, kan man säga. Vad då har det börjat bli föråldrat alltså? Ja, alltså menar inte att det fortfarande är det största. Det är, så inte på långa vägar det är liksom de bäst i alla fall min åsikt. Varför tror du att det har blivit så sjukt stort då? Alltså när det kom, det var ju, hade det redan funnits, det fanns liksom en MMORPG innan. Everquest är nog det största. Men det det gjorde var att det tog alla de här idéerna från alla de innan och andra spel och genrer också. Och drog ihop det till en grej som någon massa kunde spela och man kunde köra hur man ville och så. Så de var liksom först... Ja. Men nu är de inte bäst längre. Nej, för de har fortfarande kvar det gamla systemet. Det är det. De har inte de har inte åldrats så mycket eller de har åldrats och inte gjort något nytt på i någon ja snart 10 år. Trots de här för den senaste expansion packen Mists of Pandaria. Pandaria. Ja. Pandaria. Ja, det är liksom det det räcker inte att det kommer såna eller det blir inte. Nej, alltså det måste vara innehållet som är bra att eller om man blir motiverad till att fortsätta ska få med på ingen att skaffa nya bästa vapnet och slå de nyaste bossarna men och det har de haft lite problem med göra och det känns som de har koncentrerat sig på andra spel som de har liksom också. Men hur ser ditt spelande ut? Jag spelar då inte längre World of Warcraft. Jag har mer inriktat på lite där, ja nyare spel förstremst. Vad spelar du då för någonting? Spelar jag Call of Duty som är nog några största spelen just nu. Jag spelar Fallout. Eh jag spelar Skyrim, typ det mesta nya. Mm. Och hur mycket hur mycket spelar du om dagen typ? Eller ska man säga i veckan? I veckan. Uh -huh. Ja, det är ju Ja, så jag spelar ju det mesta fritid jag har hemma i alla fall. Ja, då kan ju bli liksom 6 timmar på vardagar och ja, det har blivit upp, vissa dagar jag blir till och med eller, helger blir 12 timmar på dygnet är du en äkta gamer? Ja. Säger du så här hej frej gamer när du sträcker fram handen? <laughs> Nej. <laughs> det är väl för väl. Ja. Nej, det kanske vad kanske vad det var en dum ja. fråga. <laughs> Men eh vad tänkte jag på? När började du spela liksom? Mitt första spel som jag fick själv eh det var en gammal PlayStation 1 då jag körde ett spel Ape Escape som går ut på att man ska fånga massa olika sorters apor över massa konstiga världar. Det är lätt kul. Eh, äh, och... <laughs> är det något mer för dig, Viktoria? <laughs> det är något mer för mig lite enkelt så. <laughs> är det apor? Är det typ som Donkey Kong fast liksom uppdaterad? Nej, det är alltså det är snarare man på andra, man ska fånga aporna då. Mm. Och sen får man typ säg som liksom, fång i nät och jag kommer inte riktigt ihåg hur det var då, men Vad heter det? Ape's Escape. Ah. <laughs> ja. Var det liksom inkörsporten till de lite tyngre spelen? <laughs> ja, alltså det, ja, sen körde jag ju Pokémon också på en Game Boy där jag är typ alla i min ålder och sen när jag blev äldre så kom jag in då på Warcraft 3. Eh uh, jag körde Max Payne 2 vilket inte nog var lite för uh, ungfar. Ja, det är väldigt ganska typ snuskigt spel. Nej, snuskigt är jag var inte men inte? våldsamt typ. Ja. Våldsamt. Ja. Vad vad handlade det om då? Eh uh, man är en polis som ska ta hämd för sin fru som blir mördad. Oj. Blir det sen vad ja, det är lätt. <laughs> Tråkigt. <laughs> Vad liksom gör ett bra spel? Intressanta karaktärer, bra historia runt omkring, bra sätt och roligt att man har roligt att ta sig vidare i bara liksom nivån och döda fienden dig och liksom så. Och sen måste liksom vara att liksom, allting funkar ihop tillsammans. Vad är ditt favoritspel? Har du något sånt hittills? Ja, just nu är det nog ett spel som heter Fallout 3 eh man grund i Washington DC och området runt omkring. Det har varit kärnvapenkrig och så ska man grund och överleva helt enkelt där och då är det väldigt våldsamt med mycket monstermiterade djur och såna grejer. Men samtidigt kan man också inte bara att dö. Man kan liksom ta sig fram åtminstone vissa viktiga delar i liksom historien och så på fredligt. Och sen så det kan man välja också att skjuta hjälp alla i en stad om man känner för det, men Det där är ett lite som har du sett både The Walking Dead? Ja, det är nog ett av de bästa spelen just nu, enligt oss. Ja, det finns ett spel till också eller? Åh oh, ja, det är Jag har bara sett TV-serier, tänker. Ah, ja, men det är inte att sätta emot. Nej, har du inte? Nej, spelen där mot är ett av de bästa som har kommit i år. Är det så? Mm -hmm. Ja, det är väldigt starkt inryck på historia och det är ju om liksom, Mm. Det är nog ett av de spel som jag skulle säga, Liam, liksom, vad skulle ehm liksom, ta som ett modernt spel just nu. Mm. Och liksom re skulle rekommendera ett spel, då är det ja, eller? alltså det karaktärerna där är väldigt väldigt intressant och bra gjorda. Historierna har tagit är bra gjorda. Är det till dator eller till någon konsol? Det är bara till dator. Det är bara till dator. Är det baserad på TV-serien tror du eller är det Ja, alltså det är ju pågår under samma tid. Mm. Eh, och man möter vissa karaktärer från TV-serien. Okej. Okay men man följer alltså hur personerna. Inte TV-serie ursprungligen en tecknad serie. Jo det är det. Ja, ah, exakt. Det. En liksom vanlig Oj, serie. Och det är massor av olika. Ja. Äh, ja, så det här är ja. väl tredjellig om sån där spel som inte hur sakligen är inriktat på att man ska döda folk. Utan att man ska överleva och bilda relationer med andra personer och det tycker jag är väldigt intressant spel. Mm. Är det så lätt att man får tänka att liksom att det inte bara är att skjuta gäll så många du kan utan Oja, att de måste det måste vara typ taktiskt kanske. Alltså du du pratar väldigt mycket om de här spelen och världarna som om de är riktiga världar. Är du väldigt liksom inne i spelet när du spelar så att det känns verkligt? Alltså jag än att spelet spel det är ett sätt att liksom, undfly verkligheten och att liksom, hoppa in i ett magiskt land som man du vet man drömde om när man var 8 år gammal. Och då väljer du att hoppa in i det zombit zombiskollöst. Ja. ja, men det är ändå så här Jag man skulle man, välja man... något så här soft ställe, <laughs> inte bara så här uh, apokalyptiskt. Ja, men det är det, det, det... på målen då. Och... Ja, men det är den härliga om du vet så. Man är en liten uh, ungen typ. Man vill se man har precis sett sång och ingen filmerna. Eh och då kanske man vill liksom, vara med om allt det där hällde då det gör som de gör. Och då vill de spela i närheten av det i alla fall. Spelar dina kompisar uh, lika mycket som du gör? Ja, alltså min flesta kompisar spelar ungefär lika mycket, så det är ju till och från. Jag har en klasskompis som är nog ett specialfall, han spelar minst under tolv timmar om dagen på vardagar. Han är väldigt speciell, och det är inte så att det märks på honom på det sättet, men snarare är det att han typ, han säger helt vanligt att han sitter upp till 3-4 års för att spela. Ja, för hur hinner han det? Direkt när han kommer hem och så kör han halva nätten eller vad det är? Ja, så vitt jag fattar att jag. Ja, oj. Och Leon, det märker... Är det sunt... Nej, nej, det skulle jag inte Pi säga. Hur pigg är han i skolan? Väldigt pigg. Är han? Ja, jag vet, jag, Men jag... man kan ju inte köpa joltkola längre. <laughs> nej, alltså vi allihopa vi, i klassen vi tycker att han är väldigt speciell på det sättet. Att han orkar efter att ha sovit i typ två till fyra timmar. Uh -huh. Orkar vara uppe i en hel skola utan att visa någonting. Bevis på att han är trött. Ja han kanske får energi av liksom sin mm. virtuella verklighet. Man kanske tar igen yeah. det på helgerna då eller? Nej, då nah. Ja, då har han ju gott intid då blir det ju. Ja, då. Men en dag kommer han ju säcka ihop. Han kan ja, ju inte det... sova så lite eller? Ja, ja. Alltså jag menar guffveten. Inte så, men även <laughs> här han kommer ju få sömnbrist kanske. Tog du ju träning <laughs> när du knäckade <laughs> det bordet. Känns dumt ja. att säga så. Han kommer säcka ihop. Ja, han kommer säkert klara sig jättebra. Ja visst. Ja, det tror jag. Han är ju ja. ja, bra i skolan och så alltså. Ja, men då så. Ja, då så. Ja, det är ja, bara tror, det, resten ha. av tiden så Jag fick dig ärde faktiskt på en skola en gång där Sola var på högstadiet där Sola läraren spelade väldigt mycket World of Warcraft och han hävdade att det är ett väldigt bra sätt för elever att liksom utveckla sina ja men det är så här eh, blir bra på liksom kartläsning och förståelse samarbete för att det är ju väldigt mycket samarbete i typ på World of Warcraft till exempel. Ja. Man, måste ju, man är ju med sin gild, liksom. Och så måste man ju snacka med varandra. Jag är varandra. säker på att du inte har spelat, Linja. Jag, jag är säker. Men jag, du vet du varför jag vet det här? Nej. För att min mamma spelar. Ja, just det. Ja. Det måste du berätta om. Min mamma är, vad är hon, 58 år. Och mm. hon har spelat i massa med år, alltså. Åh, ja. gud vad hon spelar. Det tar liksom aldrig slut. Ja väsnar kanske liksom. Jag undrar om på njudger om sin ålder på på nätet. Jag vet inte om det det kan vara så. Eller stöter du på många 50-plussare i liksom World of Warcraft-världen? Ja, alltså om jag skulle träffa någon som är om liksom, 58 år gammal som försöker ha försökt hitta. Kvinna. Ja. Förlåt. Som eh, skulle spela World of Warcraft, ja då skulle jag nog bli förvånad. Men sånt finns ju eller om liksom, överallt. När mm. frågar man liksom hur gamla folk är som man spelar med? Nej det gör det inte i själva spelet. Ska man gör det man ska göra och gör det bra. Då är det ingen som riktigt bryr sig om ålder. Men däremot om man på spelsen The World of Warcraft som är väldigt starkt. Att man jobbar tillsammans med varandra och kan skaffa långa kompisförhållanden. Och i vissa fall till och med om riktiga förhållanden i spelet. Man kan ju trycka med folk som träffar varandra utanför spelet sen. Och om de flyger till varandra och de bor i ett annat land. Har du så, gjort det? Nej, men jag har en kompis som gjorde det. Och han är en väldigt bra kompis med den här personen. Och den killen är ju då typ 10 år äldre av honom. Det känns ju lite riskigt annars. Man vet ju inte vem det är som... Ja, mm, men han egentligen? åkte ju första gången han träffade honom och åkte in med sin farsa då. Ah, okay. Och då var han ju typ 17 år gammal tror jag det var. Mm -hmm. Så alltså, ja, man... Ålder är inte så viktigt. Men det är intressant att känna en person om man träffar honom mycket under ett spel. Ja. Men apropå ålder, för att de här spelen typ på World of Warcraft, det är ju ändå hyfsat nytt. Eller ja, det kanske har tio år på nacken nu. Men när Blizzard började att utveckla spel i början av 90-talet, då gjorde de, jag tror deras första spel var något så här racing-spel med bilar. Ja. Sen gjorde de några schackspel. Tror du att om du hade varit 16, typ 91, hade du bara suttit vid datorn och bara kört schack, så här mm. sex, sex timmar om dagen? Nej, nej det hade jag inte. Men schack... Alltså jag kan väl nog ganska säkert säga att det var inte det största speldel. Kände du till deras schackspel? Nej. Eh, <laughs> uh, jag känner till det med bilspelet då. Eh uh, och så men nej inte schack. Jag kanske törde som det någon gång men inte så vitt jag, jag kommer ihåg. Så du tror inte att det liksom att du skulle vara lika mycket gamer om du hade varit 16 90. Jag, jag tror typ. snarare att det inte fanns man kunde inte vara en gamer på det sättet. Det fanns liksom så här en eller två spelkonsoler. Sen kommer ju de här då också var ju typ Doom kom och de som vill om liksom du sätter ett spel på stormarknaden på det sättet sen typ Super Mario. Ser du någon framtid med dataspelandet eller ser ser du dig själv i liksom dataspelsvärlden på något sätt i liksom om några år? Ja, så jag, jag jag hoppas ju på att kunna bli så programmerare på något spelföretag då. Det är väl om liksom vad jag vill jobba med tror jag i alla fall. Men jag jag kommer nog spela spel om, om när jag är 30. Skulle du kalla dig själv beroende? Ja, det skulle jag nog göra. Alltså, men sen också, liksom, är det också, Leon, beroende... Det är inte så enkelt att kalla det beroende. Det finns ju extremfall såklart. Jag skulle inte använda beroende på det sättet som... Om liksom, man tänker sig som typ rökberoende. Hur många dagar kan det gå innan du känner... Om du inte fått spela... På, alltså hur många dagar innan du känner att... Nej gud, nu måste jag spela. Det är inte snarare på det att säga att Leon känner att jag måste spela... Det är snarare så att jag alltså i, att, liksom, i min ålder så det är typ spelar man gör på fritiden. Om man inte har någon idrott eller något så spelar man. Eh så det är snarare så att åh jag är så uttråkad jag spelar istället. Ämma på det sättet att åh jag måste spela nu nu nu. Vad tycker du om nördstämpeln som ändå ploppar upp ganska ofta i så här spel sammanhang? Ja, först så är det nog från de folk som inte riktigt vet vad spel är fungerar och vad det är. Nördstämplen säger jag alltså det är inte så enkelt att säga liksom så här, ja, du spelar mer än vad 4 timmar per dag, då är du en nörd, utan det är snarare någon som jag skulle kalla en nörd som kanske spelar och säger någon som vet väldigt mycket information, kanske vet här, all fakta om ett spel och det är om skulle jag ha en nördkompis som är väldigt om han vet allt det hemliga grejer runt omkring spelet som historien innan spelet om det finns någon sån, eller mm -hmm. hur mycket gigawattet tar att driva en motor i det Oj. på ett sånna grej ett han nivån, Ja, ja det är en spelnörd på riktigt. Vad har har du någon så här schyst fun fact om något? Alltså inte så här bara så finns det vissa som är så här mer för ett speciellt spel, men då måste man nog veta lite mer om spelet innan. Okej. Okay. Ehm. Um... Något som gör att jag och Lin bara, vad? Ja, no, så ehm um... vi läste ju någonting om att ehm um... Vad var det? Att typ såhär 6 miljoner år eller någonting? Ja, den här. sammanlagda tiden ah. Så står det såhär, senare lanseringen av spelet Har användarens nedlagda tid Användarens nedlagda tid sammanlagt uppgått I 5,93 Miljoner år På War of Warcraft då eller på ah, spelet? Ja, det är ah, War of Warcraft Det är ju helt galet du ja. vet kan inte alls speciellt förvånande väl det. Du bara alltså, ja. 500 vad sa du? 500? Nej, eh, nästan 6 miljoner år. 6 miljoner år. Mm. Om man tänker liksom totala ja, tiden. Fattar. Ja, det på. Alltså jag vet inte. Du tycker du... att det är det är helt rimligt liksom. Men ja, så när vi så är det här vi snabbt. bara vad det är så <laughs> mycket, det är helt sjukt. Ja men på ett Nej. sånt så spel så är inte helt oemöjligt. Jag har tror det var på senaste Call of Duty som kom förra veckan. Jag tror det var åt för första veckan hade ja, folk speerat med var 600 år eller någonting sånt. Det går fort alltså. Ja. Finns det några nackdelar med att vara en gamer? Ja, det finns ut så att man ofta så lägger andra grejer, skjuter upp grejer och så typ så, men jag måste inte göra läxan nu eller. Och sen kanske det är att man har lite svårt att komma på andra grejer att göra, men samtidigt också så att man träffar mycket personer och eh man lär, lär sig att samarbeta och så. Sen också engelska inom mot missade man spelade lång tidigt i åldern engelska spel då lärde mig se engelska väldigt bra för jag är ju väldigt mm. bra på engelska och det skulle nog väl säga mycket en liksom, cred till just spelen. Vad är det för engelska då egentligen? Är det mer going to shoot you? <laughs> Nej. Nej, alltså det är ju bara engelska om liksom, hur det låter och ja. mm. ord jag visste lite mycket som har med spel att göra som mm. skådespelet som man Är det mycket förkortningar? eh uh, online jag. Mm. För Victor övkar mm. hona mig för jag säger loll. Jag liksom <laughs> även i italienska språk. Ja i det är, det är en, en av de simplaste. Ja precis, men det är... men jag har aldrig hört någon säga loll loll lol, loll loll som du brukar göra. <laughs> ja. Det kan rollare, det är också ja. loll. Um, alltså det är mer alltså har filmdör blivit liksom bara övertaget online så säger man det hela tiden. Säger du det i alltså för jag säger det ju muntligt alltså när jag pratar ja. med Victoria jag säger jag så här fan vad loll. Mm. Eh ja. Man använder ju såna förkortningar i ditt vardagliga språk också. Eh uh, kanske lol men nej inte inte annars. BRB? Nej. Be right back. <laughs> <laughs> Bra tolkte. <laughs> ja har det finns det några sjukt konstiga förkortningar som du kan dra? Eh uh, kan du inte dra en så får vi gissa vad det betyder. Eh uh, en en av de enklaste nu W8. Wait. Ja. Uh. Ja. Uh. Uh. LMAO, skriver man det ofta i spel, <laughs> laughing my ass off. Det kanske inte får man göra. Ja, är för ja. nånting roligt händer <laughs> eller sånt så. Ja. Det den skulle inte jag tagit. Nä. Nej. Nej. Eller LMFHO. Det är ju den här gruppen nu. Ja. <laughs> laughing my fucking ass off. <laughs> <laughs> Vad är för grupp? Party Rock, den där eh äh, ja men de där två idioterna med håret. <laughs> <laughs> Vad? Hjälp. Ja men eh Frey, vill... hjälp vad pratar de om? Ehm um, uh, everyday am shufflelin där utan ja ja. Ja ah, ah. ah, och de har ju också brytit upp nu så. Ja, det har de gjort ju. Ja. Kanske varit dåligt bandnamn. Ja, det var då, så svårt <laughs> att förstå. Folkskrattar inte så mycket åt den. Nej. Ehm Ska vi se, har vi någon sista fråga här nu för nu börjar det dra ihop sig. Mm. Ja. Ja, har du sett det här eh eller eh Björn Gustavsson klippet? Ja. Ah. Vad vad tycker du om det? Alltså vi lägger upp en länk på sidan sen. Mm, okay. Det är när Björn Gustafsson gör parodi på en bobbare. Ja, en han kör ju på riktigt också. också. Det mycket han säger i Liam Någullund är liksom sant eller om nära sanningen. Blir upp på hur det man... Har du en pläd som du har på knäna när du sitter och gamer? <laughs> Nej, det har jag inte. <laughs> <laughs> ja, men då kanske vi ska runda av. Vill du känner du att vi har missat att fråga om någonting nu som vi Nej, alltså det är mest att till spel är ju större än vad Liam vissa kan förstå på. Det kommer bli liksom få en större plats i populärkulturen. Ja. Ja. Mm. Men Fredrik, får vi tackas mycket för att du kom? Ja, tack så mycket för mm. att få vara här. Tack. Tack tack. Frej Eriksson, vad det. Vad yes. trevlig han var. Han var jättetrevlig och han kunde verkligen prata för sin sak. Ja. Det tycker jag att man har ju en en bild av gamers som att de bara kan sitta liksom framför datorn att mm. de inte är välgådda och mm. men de är ju, smart kille. Mm verkligen. Eh mm. vi är väldigt glada för att Fre kom hit. Tack för dig. Ja, tack för dig. Ja, <laughs> vi fick lite mer han förklarade för oss också vad spelet handlar om för det var det vi hade mest svårt att förstå. Ja, World of Warcraft, oh, eller ja. woke. Visst att du läst och vad handlar de? Frustrerat till varandra. Mm. Jag förstår inte. Det är någonting med orkar. <laughs> Men eh, ja, jag tror i och för sig fortfarande inte att jag kan förklara. Jag förstod det som att det var någonting med monster, olika uppdrag, nivåer och att man jobbar i grupp, precis. Och att det är en sjukt stor eh, virtuell värld. Ja. Eh, nu kan vi puffa för nästa vecka för vi ja. vet inte vad vi ska prata om. Ja. Det blir jättekul. Det är en tjej som heter Linnea som kommer hit och då ska vi prata om julen. Åh, denna härliga tid. Är Ju du en julgalen? Eh, jag är ganska julgalen. Ja, jag, med. jag, jag det är med. Tycker det smysigt. Jag tror inte att jag är lika galen som Linnea. Nej. Hon har nämligen redan köpt och lagt in alla sina julklappar. Mm. Så det, det är det job det är det jag gillar minst med julen. Hetsen med att köpa julklappar. Men det gillar du inte att få ens. Jo. <laughs> jo. Jag vill ju ha, men, jag... jo, men det är just det här. Åh, oh, vad ska man köpa? Ingen som önskar sig något. Ja, det där. Ska du vara negativ nu? Nej. Du började med att negga. Ne ne <laughs> när vi påade den här podden. <laughs> Hur Så gjorde jag? Då bara, åh, oh, jag gillar inte att spela oh, dataspel. Jag gillar inte att göra presenter. <laughs> jag gillar att få presenter. Ja. Ja, nej men det blir ju ett kul. Jag älskar julen. Mm. Hon mm. kom hit eh bara om vi skulle bjuda på julmust mm. och, det... pepparkakor och pepparkakor var det väl. Ett oh. krav. Mm. mm. En diva. Ja <laughs> verkligen. Nej, nej inte. Det var ett så höga krav kanske. <laughs> det borde vi kunna ordna. Ja. Så eh, eh, lyssna nästa vecka mm. eh, ja när vi kul. pratar om den sjukt populära julen. <laughs> Julkult allt som hör till julen. Filmer, musik, allt som Och gör julen till ska vi snaska oss i. Jätteekigt. Ja. Så äh, tack för att ni lyssnade idag. Så tack. hörs till nästa vecka. Hejdå. Hejdå. Vad <här> <här> är det en ork. <här>